Чудомир, не е тъй Мари, пъръшкево, чичо минчо тантелата обичаше да си похапва, да си попива и чат път да, попрескача през чужди плетища, ама кой му връзваше косур. Охолен човекът, няма да му вречи, няма да му кречи. Хванал си едно момче на дюкена, пъргаво, устато и дрипите му на гърба работят. Търговията му върви като, по масло, лузята му като млада гора, а зимникът качулят от бъчви. И вино, вино от хубаво по-хубаво. Прякорът му излезе, задето дума на жените, тантели. За него няма пена, няма ни гана, ни стана, все тантели. Стрина, пъръшкева стопанката му, клетата, още не си е чула името от неговите. Оста, хайде, тантело, ще и кратко рече, ела да ми изое щифалите. Или пък, ха. Тълке, да идеш да наточиш от на буре с зелената пахарка. Рядко само, кога е кефлия, ще и кратко каже: казъм, ха, казъм, я ела да ме. Почешеш по гърба около лявата плешка. Като си похапне на обяд и му опане две зелени пахарки вино, кривне калпак. Като делия идор да стигне до чершията, или с уста си подсвирва, или татаника. Юнак върви из горица зелена. Чечум пуши с лулица червена. Щом наближи, още отдалече се провиква на кафеджията. Коста, хей, Коста, да ми забъркаш едно каймаклие кафе, ама и Лелетиса. са. Ми да ходи по него и да не потъва, чули. На кафенето той насядаше, а отсреща среща до дюкена си, подвижната. Кръстоса. Крак въз крак, захапеки в на долско цигаре, понадигне се лехлъкана. Кръста си и смърка, смърка като развалена помпа. Зададели се от някъде. Слугинче, отдалеч за нарежда, хубава стока, хубава се тука. Къде е? Расло, къде е пасло? Минали пакетинка, бомбончето е на касира. Женичката, рипна от стола, хване куката с месото, заклати и почне. Крехко младо, крехко младо. И на сърма да го свиеш, и на кюфте да го. Отъркаляш, че и сурово да го захапеш. Амата и го прави, че не можеш да. Разбереш за месото ли го казва? Или за жените. През лятото се нареждаше добре. Прати жена си за два месеца на баните да, си цери краката, а на злъмстанка от парцалема идваше да мушета. Метеше, му жената переше го, изтърсваше му поторите и кога настине, му разтриваше, вратните жили. Вечерно време, като се спота и градецът и месецът цъфнена, небето често се чуваше от тях ситно да ситни тамбурата му и на злъмстанка. Крехко да се киска, а макепенците на къщата му прилепнали като шамарина. Бъбри уста, та нищо не се види. Тъй си я караше Чичо Минчо, от как го помня. Есенес налетя на злоклетият. Ехнал една рано коня и запрашил по селата за стока. Губил се ден, губил се два, а на третия дойде Бер от жерговец, че го намерили мъртъв край селото. Ходи полиция, питаха, разследваха, какво. Излезе на края не можах да разбера. Едни разправяха, че вечерта му бил попрехвърлил, та уж падна от коня, други казваха, че бил бастисъл на накрай село, та мъжът и кратко го пречукал стъпкалото, какви ли, ги не чухме. Каквото, щото умря си човекът и той за той. Пренесоха го в. къщи, писнаха близки и роднини, реве и на че най-много пищи. стрина Парашкева. Плаче горката, коси скубе и нарежда. Е Минчо, Минчо, Стопанино. На кого ме оставяш, Минчо, сама жена, сама, Кокувица. Че как ще те, Минчо, прежаля и как сето с живот забравя, дето? Сме го с тебе живели. Че кой като тебе, Минчо, всяка вечер шерденчета, ще ми носи. Ох! Ох! Минчо, Минчо, Стопанино и баш. Търговечо, на станка седнала от дясната и кратко страна, навела глава, хълца и тихо. Приглася, тъй, тъй Мари, сестру. Е Минчо, Минчо, стопани ноо, редистри на Парашкева, кога си дойдеш. Някога кефлия, че като викнеш, ставай, тантело. Че стана, Минчо, че, почна и ти свириш, а аз играя, ти свириш, аз играя, до допетряно. Време, Тай Мари, сестру. Тъй беше на втори глас кака ниже на злъм Станка. Свириш, свириш на ръченица, Минчо, че го обърнеш на кючеек. Че хем, пееш, Минчо, хем свириш, хем аз играя, дордеката ляса и двамата. Ох! Не е тъй Мари, пъръшкево, не е тъй, я на злъм. Станка и като си обърса носа, продължи, и той играеше ма, сестру, и той... Хем е мари, хем свири, хем стане и дубеци си хвърля. Чудила съм, се е какво беше това сърце негово. Хеле пък кога си тори метлата? Муш не е сестро, отзад на пояса и той се кълчи, а тя се мята, като опашкая, а Чичо Минчо опанал снега на кревата, с нови щифали и нов калпак, накичен. Светя около ушите, лежи си като жив лявото му око полуотворено гледа. Към назлъм станка и сякаш и кратко смига, смига.